منه ذا مرتاديه صانته الدار ذني اقوام فاوزني افالو فاوزني افالو داري وديني نبان رسول به سیر درود شریف بر روانه اسماء حسنات یو پچیری دا اسکار وارد دا اسکار وارد دا بند جس اعمال کی په کاردار چده الله ته توجهوی صارن خلاف راشی په کار دا چده صار پاسیدو ده کوم شکریو مرا کی او سر در رواني اور ذي فکر په کار دي دغه روان ذي کس کارونه کوي هغه رسول الله تصفي حواله کوي تفويضات کوي د وازان دي کوي د رزه په پېچې راځي دي الله رب العزت توجوس کوي او کې دا چې تمنه یو احم کار دي د رنگي مقام يو ان خلاف بغیر استيره شو سره روانه ده د دې شي په کارونه تفويضات چاتو کي الله رب العزت توکي ما اوتنو د کېږي یو ان را روان دی اصل نه چېپانې چېړو ماله سر د تفی کې پووکې کمړ شي په خوب کې مړ شي نو بس هم به لکهسم مړ شوي پو نه شو دا درېټ مونه دي پر سره نورمدي لکه لیکن خوراق قی خوراک نمخ تی ذکر رستو ذکر سخاق قید آغی نمخ تی ذکر رستو ذکر نو دا دین زیاد کی مکی دی دیتول اصطارو کی دیت زیادہ فائدہ نا شاصل مجت اللہ کی ذکر کری دی کې دیکی دو باندار هر ٹیم دا پتتالو الالجبرود کدیر مفید دی دا ستار کول پتطلو ال الجبروت کلی سری مصیدی زګره دا هر تیم توجه چاته شي الله دشي مست قوت زنده کیږي ذکر کوي شرابار کیږي ذکر کوي هر ان یوبستی ذکر کوي شو بخلاص شي ذکر کوي ډوډه شروع کوي ذکر کوي ډوډه ختمه ذکر کوي په دکې ذکر کوي په پاتې ذکر کوي ټول کارونه کتاب تعالی را ګوري ځ سره یاد ده لګداستا الله رب الی زطرت تعلق تو تلوی ذریه ذریه دتدا دریو اختونا اقام ذکر کزنه نور استار ور شرم ذکر کې د وروړای شه او خیره او برستویا ذکر کې وای شما هم به کو نه دا ان سینا و ہم سلم الملك لله منغو ټول بادشاہه ماقام کو والحمد لله چرسته رس په بخير او عافیت ولا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد هو على كل شيء قدير دې مخه فضیلت درشه او دې کوم نفي روان بکه سره کیسه دې او مکه تصویر او بکه حمد دې او جامعه د ډیرو ثبوتیات او سلبیات جوړه دې بکه الله اومه یې دعا دې کې او شيله لاین الو من خیرې حاضېليله په خیرې مافيه <تصفيق> اوزېشرې او سر ما فيله <تصفيق> الله په ناوهه په تا سره من کتل د سستای نه وال حرممو دګتون نه سول کیبر کبر او برنګ د ډمر نه یاره تپور نه و نهې دون اضب خبر په د س به اقاه ذلكه والوط اس به نه واز او الله مینه سال وکم خير هغدا يوم فخيره ماریا موشي د ليله په زووی يوم او نبی اسلام سمداشتو طریقه هغه کومنه دعا وا چې سملاص د پخی رب په سملاص تو موشي بصو او لاس په دانت زلاند کې خو اليمان ذکر کوي یو پرما سملا استا د دا, دا جاته اهل النار دا بل ګس طرف تملا استا دا تکمن ز جاته الغافلين دا دا غفلا هم لا استا بل استون استملا استره چې مخ اسمان توی مخ چې ګنور اسمان توی دا ز جاته المتفکرين دا چې ارام بیر ملای وي دا جاتو المتفکرین دا خی طرف تسم لی دا جاتو العابدین دا آرام و تم سشی ملاوشی او پاسدو کې سہولت وی لیک اللہ سزان تا دا لان دی خیلی برداز را پاکی با. او زڑی بارا دے لان دی ندے مزل دو خوب بٹنگ نی خوب بیجی کبنن از آسی دی استخدو نی زکر دا جڑی دا لان دی کڑے ندے او گست طرف کز رد سشو دا لان دی شو ناقا ج غافلین دا. نازاجت دا. ودا سبستمالی. او دیابی دا دواو گیلا. موانی. آہ. اطلاق دا پر لنگ پر دن نا تارک پانے. پاس ناسی نجی رغز کائی دا بسطرقی. خائی ملان باند تارک پانے بداغو نسی شی. جور شی. په الله تعالی په الله دی په پات دي شیل پتن دی په دې دنیا را کار مدا خفانه ذکر کې پر نعمت تکلفا دیرنو د نبی اسلام جان کې بي ستر دي اوسان دي ته پات نشته شه د پسه د نه دی لاو دا جو عربي سترای په هونډ کړی و دې صحیح سم یو کول به اسره رب و جنبی جنبي سبنو مړه رکھے خدای او سبنو مو چاته ته خطا زما روحي سر کڼو راه به وکړه او فدرالوی جو نویساتا به ما تاسو په ویبادک سوالی هغه طریقه او ساته څنګه د اکانو باندې ګانو روحونه ساتي بیا د خیتره باندې راو لګي او دی وی جسمه کا دا دوا دی وی او فیر یادتن فل ينقذه بصنفه صوبه او پولیس کی په او په لاو باندې درې زره اوساندی وینه مس تنفس فقیر لها راغل دی او کیو کی فر همرا غل بلغه فقیر زندن خ ی واده کې که نه خیر دی ک چاتن یا ده دامدون د کېدو دواده الله اوینې اصللم تو نفس علکه چامیانو الله اوم بس کاوت و تونوم دا وي لکه سر سپار خوستا په کار دی که نه چې دوه خو چې استستادي تاسو غستاي کهه تاسو خوډې یاد که نه الله او سلام تو نفسي یک الله ووجہ تو او جا تو وجهي علیک اوپل مخې تاته تا کړه دی او پهسو مرې که پل معاملات چې تا ته هوواله کړي دي وال جاته زواې او ما کمدنو لګول دړه تاته تا. ستا سره جسدي هغې تهې شوته ستا سره جسی غذاابونه د هغې نه یاه ده ن د ای د پهنا نه د خللا ستاه مګر په تاخوا کې دی تا په کتاب میمان دی د تا را لیکل دی په پیغمبر دی چې ته لیکل دی نبی علیہ السلام ہوئی چاہ چی دیل ہوئی او بیا مرسد آل و دقشتا و ماتا علی الفطرہ این دردہ خاتمہ پر سو سوا ایمان سوا اسلام دانی په فطرت مرسو یا پولانی زعویت ایلا فراشی که فتوازا حضور که اسولات او دست مات که لکستنگا چی دموز نفس ماتا ہے اس کو ودا معنی په کنا فتوازا حضور که بعد اسولات او دست مات که لکستنگا چی دموز نفس که ماتا ہے اگر من خودکی دو قودس ماتو؟ نید نه؟ وی اوی قودس وزورت هلی سولاد چې دو برای چې که سراد پن امتحبند داشتی جور کی شیده ماسوتن دمج نمخ کی ماسوتن مج نه وی قودس سکی کهی ما تی که وی کی وزرگ گزاره کی بس پاک قودس پسشی قودسی نو خواه خبرداد شی پاک قودس قودسی قودسی تیرک نه؟ د چې پېښه بوله ورسره تاسو له ټیم کې بوله ورسره یله به غاړې پټیم شي دا څنګهای چې د پټیم کړه کنه لاګه د ابار موبایل نه دی وه بانک کې او دا دا نه نه موبایل نه دی دا نه پرې دی دا ورزې د سیند دوه په صحیح کړه نه چړو دا نه خبر نه و ساده را دي نه به ځګمنو نه کبر څه د فکر نه غروانی بس نه دا په ټیم ګول پتاړ دی يلا پټم با فارسی بیا وا وکفانا او کافیه مون لاروا او وانا مون له زیرا کو بچکل مونغا وکفانا او بچکل مونغا ته شرونا ل مصیبتون نا او زیرا ک مون لرا فکم مملکاتیل اولام د خلک د دې شته چې سو کې باستون کې لري چې سو ځای ور کوم کې ولا نشته دا دا تشبې تصویرات فاطمه مثلا را فاطمه وی ویره له نبی السلام را خطلې وایې چې وګړه کار څه را خطلې کور کار نه کوم چې په میشن به مولا اورډر کار وکړو نوفیدی ها من الرحا وبلغا جیتا خبر رہا صدریو چه جاہو رقیق نبی علی السلام سر غلامان را غلی نی تو صادف ہو نبی علی السلام پور نو وذکرد ذالک علی آئیشہ فاطمی بی بی آئیشی تا تذکرہ اکرا فالما جاہا چه نبی علی السلام را گئی تا اخبارتو آئیشی خبر بارتو چې فاطمی را غلیو لگا شاہتی دا خادم فقازائی کا ولا قال فجا پې م مونګه نوبی اسلام راغې لکه نهمونګ شو نو بیا اسلامې چې خلور م راغلی وه راغې مونګ مونږه ډډې لګوللی ووي نو مونږ پسیدو نبی اسلام د پاسو په فضااعت نه شروع شو مونږه چې قوموممو نقوموممو چې پاسو نوبی اسلامې ع کار کوم په خپل ځای بس پرت نه ماوه نه راغې په قاه ب ووب نهها نه زما او د علی سر میان د کېستو علیو او فاتمون زنه زمون په میان کې شوو نوحتته جرتته بور د قدم بد سر دی چې ما مخصوص کوو یاخواله د خپو د نوبی سلام زما په ګېړه چې زما ګېړي سره د نوبییر سلام خپه مباره کوولې ده قاله الله درلوکوومل خیرې ماسهال دومه خبر به مر ګمه په غور دغې نه چې تاسو مطالبه کړی وه چې کله ډډ وولګوي به داواي پهطب به اصلاسسته به سلاسینه ووه م دا سلاسم صلسینه خلک کې هغې چې د مادیین ز ورتونو ایلاک روحاناتو بانند نه د مادیاتو او د ماین زرو ورتونو ایعلک روحانیات باندې کې اول ځایي خادم ته ضرورت دی نبی رسول الله پر تسبيحات وایي د دې سموراته باندې کوي ګيلي کنه تسبيحات کومه لمې سنډې شوړوله ګيلي کنه پدې ته دا چې کم دنو له خلکو له نظري ځکه موفتي څه وایي د پنځیر مدذل له حلالي وې دي کې دا اثر دی تګ دې خو د سترګې د له ځان له دماغ وختخانه دې وخت دما که له دا د تسبیحات کوي کنه نو د دې خو په ټینګ وی عادی د بچګندونو آرام او راحت کی ته دې بدل کیږي په قوتي بدن کې به قوتي دې وجه نه نبی اسلام و ذات تسبیحات و او موږ څه وایي چې دا څوک مارښتون وې کنه دې دې چا په دې نشته بته ولا کدا چې شو ویلا کسي شوی شوې دي له پوه در چاپي مشين نی لگا چې درو دې کارونه کړی دي ماستانه دا وي بس هو خير لكم من خادم او صلى الله عليه وسلم او او موږ سکیما غوښنه او کې موای او د دې انتخاب هم خیری د ټول سړې نشو ویلې وکړلې وې کله بل وې دغه چې صلی الله علیه وسلم ولا ټول وې ولكن خبردار ذكلا يو كلا بل انتخاب تو کسڙي پلا کا سار بيسک رپاتي ني شي جو ردرا وصللا شي الله تعالي والغير صحارت فاتل سماوات اور جو الله ان صارو من شرت و من شرت الشيطان شیطان سره څنګه څنګه په کمندونو په کم شر کې او صلاح کوي یا چې کمندونو د شیری کولو او شیطان نه شیری کولو د د شیطان نه سره یا شر کې سره د شیطانو کې بابا بابا او سره پارا څنګه چې کمندونو د شین په صحاوې لري او شر کې هغه جال مراده ده شرک څه ته دا رجال نه وعن ابراهيم بن عمران قال: سمعت ابي ابو روح قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما سائت او عله <ترجم> او بيادي ولا الشيء سوء ضرر ورغي او ضرر جماكيد له نشي الذي يقول ضرر جماكيد لنشي ا باندې دا روایت بیان وکنه فقط اساوو طرفه فالج ذ تاسو په یو طرف باندې فالج ذ ستته دا روایت بیان نو یو طرفه باندې فالج راغله ا څه دی ته کتل لگا چې څه ما څه وې دا وایا او په خپل ورانه فالج راغله لته ول نو وای تا ول نو وی لگا فقال له وبان ما تقدر له ته ما د څه شنو نه غوړي حدیثونه ته وې ان الحدیث که ما حد درستو کا حالی سن دک کده چمان ستا کو بیان کو ولیکنی لم اقل ہو یوم ایزن پر دک کارل ما بیلنو پاتشو و اللہ پہ سلالا بانی جاری کیدنو بس ایر شرانا دا یو خبر یاد لري ری منگا سرد لایزورو ضرر بادنی آیا دو دا دا دی سرنید تا سلیر بارا بانگا ایوګرا ګرېږي زړه دې ته وي چې له تکلیف په وخت کې ستوري د الله نازلو وي ماشاالله ربا الله تعالی ذکر کړی دی چې دوه غانې سره کوي بیا خو په دې تکلیف راځينا او یا څه شي راشي په دې مو اسماینی دی وسلی اوس ما دېمو الله تعالی زلاله ني مطمئن به او تعالی زلاله زړه ولديان او خدای زسلم ویده واه تکلیف پته ورسي هم دغه له نوا سره او کومه تاسې شي ورسي او زموږ اسماعيل <سؤال> نه دغه د دوه سره انصار زکه جلوه تکلیف دار چې هم د تکلیف ورسيون نیمه نه خلاص شي ته وين خدای ورکړه ها الله اکبر دغه او ا سویل کی برول کبره د ګډاتو ومنه کیبر او کیبر تکبر ومنه وان دا نه کوي صلی الله سبحان الله وبحمده ولا قوه الا بالله ما شاء الله كان شاء الله سوى وما ركيكي اجا تاسباب دي وما علم يا سلام يكون او شاءه الله على كل شيء قدير ربنا سبحانه وتعالى ربنا ترى ترى احنا ونسمع فسبحان الله سرت ترى لا فيوا ترى او <سؤال> مطلب دا, دا دی چې دا څوک څارو مخاموی جنا د راځي په نافلې عبادتو یا فرضي کې په تاوجو کې څه کمې شوي راځلې وینوالای پوره کوي دا کله کومه ته ترغیب نه دي کمی په خپل راځي هغه موږ جزانيو کمې راځي او دا دی یا څونو وایلو ته ترغیب دي چې دا یا څونو هواه دغه فرضي عبادتو کې چې تاوجو سره غلې وي کمې راغلې وي نفلي بعدات و فعلو كسر قبن؟ انا غلوه نديس عرباللہ سکی بروکی دیا یا تو سندہ آسانا یا تو لینید اکرسلہ آنشتا ونبی آیاشم عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارمان قارا الیہ سخرا الیہ ایل اللہ وخلولا تلیس اول اول مقرر و الحمدللہ و عرق و رسول له اعدل رقبت من شور لی اسماعیل له اعدل رقبت من شور لی اسماعیل برزن رمک اول دی اسمائیل جی گمدن غلم کی نه نیشی این مصیح پر ایمال اسلام نے خو ناپرزن یعنی دمرا ثواب بولا اللہ ورکی مطنع ممیلو روحانی ترقید سر شیدن؟ روحانی ترقید و کتبه لواش روحسانات و خود پانو شش عشر سیئیات او لس درجی والا اللہ اچھتی کی او دیپا حفاظت کیوی دی شیطان نکتر ما خاما چه ما خامی ہوئی ندا ہوئی فرا آ رجل یو صلی اللہ علیہ السلام بقول کیولی دو دوی یا دو رسول اللہ اِنَّ آبا عیاش احجیس وعنکا بھی کذا و کذا قال تزاقہ مو عیاش تزاقہ وحیل قارقم مصرمی مصرمی عن علیہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو اثر را علیہ وقارا علیہ وقارا علیہ وقارا انسر را علیہ وقارا علیہ وقارا اذا سردت من صلاة المغرب شکل دا خاند من فارس شفا قبل ان تکلم احدا د کو سره دا خبره نو مخه دا وایا اللهم من النار و الذله فانك اذا قلت ذلك ثم مت في ليلتك كتبت لك جوازا منها انت نتج کومن پناي ميل اوثار سارون دا پشانتوایا کبد غره مرشی او كتبت لك جوازا منها طور نوثیرشی طور نو الله خلاص کی نبیر اسلام بردہ کلمی سارا ماخام نپری خود لے لکا نا بے ویلے اللہ مینی اصحرک و لائفیتا فی الدنیا و لائفیرات اللہ مینی اصحرک و لائفیتا فی دینی و دنیا و آهی و مالی اللہ دے طول چرہ جمع کے دار طول چرہ جمع کے کنا لسمنٹ اپینے لگی اگر دا طول عذکار سے کہیں ل پهداسې کار ککیږه نه کار کې سرې م پهې خو نه شته سووا هم دییر ف دیره ده الله او م اوورې الله زما پرده و کې په عامین را و هااتي د س کممسی نه چې زما یره کېږي د غ دا نهله امان را کې او با د مخکې نامفاازو کې دروتوننو دخی طرف نوم د د طرف نوم د بره نوم د لاندېم. او زه وګم ان من تحتی الخصف من او شنی دور کې دماغ کې نشد لاندې نه کیږي کېمه لاندې نه کېمه دماغ کې داغره می خولای استادین د ټماکو د محفوظیت د عوامل نړۍ داوی دراسې مرغور نبی الله ستاتي او هغه اجازه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم هرڅه نوې اللهم معظما نوې او هغه دا تاسو ته ومرائکت تاوالوزی آخرتا اینکا انتا اللہ لا الہ الا انتا اللہ ما سبا تا گوا کم فرشتی دارس دیگوا کم فر انور فرشتی حرطول مخلوق مدیلی گوا کم چه اینکا انتا لا الہ الا انتا ودک اللہ شدیک محمد عبد و رسول اللہ حفر اللہ لہو ما صامی و مین ذالک فدق رض فاللہ رب لزر دید گناہ نسا ایمان فیقی وطاللہ मतलब د ګنا د zarar نه محقوسی. او تاسو اولانه پارا پار رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ناظرنه، خپل بالله ربه او اسلام دین او دغه په باندې حالې کېږی لا ته. او سره غږ قدر لري. چې نه او د زوړه چې استماع بکار دي چې کوم شیز باندې تا کېږي د دې ثواب ډیر دی او کاوله طاقت یې ني کاوله طاقت په دا لمزه چې به هيبيت په غالب وي او روحاني طاقته کمزوره ده اره حق کنا الله ايو غنا سړي تخافاتاي چې دې کده ضرر دي او بیم پریزي نه د دې نبالومي چې به د هيبيت غالبا الا كان حقرا الله ايو ذيهو سوره لویا ده دي الله دې رزق دې شه براد درېدل تار داوي براد درېل ماقاموي ما الله بزې سګي رازاکي نو یې رضا نو يا فاجر متا اطه علي صل الله عليه وسلم كانا يا ارا كانا وعال دمك تطر فكني عذابه الله فكني عذابه او تصبح في عباده فكمار شبن نګند را پاسه عذاب نه بچ واحفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الى ان امر صنعوا او دعوا الى رسولنا تصرفتي هي كما الله وتقول الله ان الله هو تبارك وتعالى انا ما راضي اه زياده رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان تذمه الله اني اعوذ مغرم حقوق العباد مأسم حقوق الله اللہ, اللہ لا یحظ مجند ولا یقلف وعد و. اللہ صالح کر ما تولنشی حوط خلاف دو وعدین کئ و لا انفوز الجد من کل جد یو معنی دارا دا؟ و الجد من کل جد فائدن ورقی قسمت والت قسمت ده غو دو معنی فائدن ورقی و محنت والت محنت یا رفیق ما هند تنو کی جناج صبر استا رحمنی در ولائن فوز الجد من کل جد فائدہ ور کئون سبذرتنا سبد هو تلو روان والله ولائن فوز الجد من کل جد فائدہ ور کئون بزرګه والا تا بزرګي او عزت داغو سبحانك او وحمدك اَراَ مَکایَ اَراَ مَرا رسول الله صلی الله علیه و آله و او اَم غوراو سورة الاسوابی دَفرَ الله له وزنو هو ان کان مثل زبد البحر او عدد رمل یا تکمن ذیو و حد بَیان د شو گمر گناونه یا دونه د پام عمره یا د رجل عمره طول دنیاش سر رز دبر لایم مطلب کی مطلب روحانیت ذم رکھوی کیږي ورې سره کون صدره دعوت پرمالا رسول الله صلی الله علیه و سلم یاخودونه دعاو لري پیټرات ټول ته ترې نه الا وق الله دی تاسو سورته وای نو فاتحه لی وای اخیره دري نو مراوی لی درو کلی یو پاترو پښکرې الله برز پرشتہ مقرر کی مدد یو شین ناردی زکی دل ضرور ورکی پردیش دے راوی شو متا یو حب پردیش را بهادر شی را پاس جو خو ی ندی کمن مسلمان را گیر گل جنت تبزی هغه ویدی استان عمل کون کی وی ډیر کم دی و بته کیرا دی استان عمل کون کی وی سری ثم سوي يا يدور كل صلاه هر پر از مانزه پسي لزل سبحان الله لزل الحمد لله لزل الله اكبر قال فريد وسلم يقضها بيده النبي عليه الصلاه والسلام ماذا ماذا باندې لا سن ما شاء الله لزل الحمد الله اكبر لزل سبحان الله تشكر تشو وضا تصوم جنو كيشو میزان پنځه پسې 2.20 پنټینا پنځه دغه پنځه 15 د سورو شو 150 دغه ټول څو دلیداله اللهم واغسط 150 دلیداله اللهم واغسط په پتل کې 50 او 100 په لستان په دې বস্তু شو 150 زنه او دې 100 به تاسو لا کم اس کم پداس کې څو راځه د 1500 د میزان په څو کې دې کم نه پاندرا شو پهتونولې سووشو دا د مو په ټین شو او د د ک په ټې دا زما او یو سب وو کبر و, و حمدو می طان داې سل زره بربرې صبحان الله په حم الله مطلب زره مطلبټین سټین زه یو په کې چول تیس کې یا د خر الا یو لاله الله اوله شریکه و فتل کمې مبلسان دا د پهجمعه سوو والهن في الميزان او بميزان كسوشو ذره ف15 وغوشو زر سوشو دا يتغنم زرازل رتنم شو على لازم شو سول زرازل دا يتغنم زرازل دي زغناتيغي فرسول الله عليه السلام فايكم يعمل في اليوم والليله 2500 سيئه تازو بكل وطن دي ذره او صاحب او د تاسو کو وی چې تاسو چې کاوله ده چې دې اساره کاوله كله ویني شووله وی قالو كيف لا نو سي یو طاقت نه لرو نبي رسول الله دې تاسو کې وتر بموسکي هغه د پم شي شیطان او ور په صلاتي وي ويقول اشکر کذا اشکر کذا دا انکه متاله ذکرو دا انکه او په چارين کړی تاسو موبایل به ورخه کړی زه خدای باندې په چارين کړی چې سلام جربس نسور په ځکار ده له جیب راو راو راو راو بس فز ذکر کر پاتنه سو او راو راو روان سي ذخرز بیا تبو ز پسې نه کر بي جنې ذخرز یو هوته ومه تا له خلا واه کوم مشکل بلګنداسو بلاتارونو او شیطان را يات کی هر طایان پر دل تر دې زمونده باريش په حال له الله يا قال رکه دې شي چې دا وږي ذکرنا و نه کی وياتي فمذرو دکي دول راشي پله زال یونوبو اه ورک موبایل نگی نبی السلام په بيدي چې لا کده چې سمسملی نو موبایل لا والي هغه نبی ابو سینار تاسو دې د شوې پله زال یونوبو نو همیشې جوړ د کيه حقا یا نامه ادا دي پاتې شې نو ان الله تعالی واره و رسول الله صلی او دغه یا کله کې کارته کا پنس او واه او دا لن د وازه دې جامع اذن دا تول نعمتونو دا شکریه تایی قرابا که نیا دولی بکار دی ونبیو و لیلاتا بزل <سؤال> دارانو و لحبیو صدر عرض و انوطح رحمول <سؤال> الی آواه الی آر خراسی اللہ مردت سماوات و رحمت الارض و رحمت كل شيء این صالح و حب و النعام قالق الحب و النواه یما تون کیا منزل التوراة و الانجیل والقرآن اوز من شر کلی ذین شر ده هر خوانده شر نه پناغوا ته یول کې ا دې د سل ګوندک نا انت الاول د اول, اول سمانه نه فلس قبلک شیون وانت الاخر ثمانه نه فلس بعدک شیون وانت ظاهر ثمانه نه فلس هوکک شیون پارشا غالیب بتاسو غالیبو پارن باتن فلس دونک شیون ستانه پښ څه شی نشته پښ دون پښ تر سیدون کې تهی انت یا ظاهر بے قدر او باتن به بار صفات کڅوېان نه دین پازمن نه یانل دا د پیری لا یا الله په کا سپک کا وښاره زما شیطان کوی کا په فکره او زما صدق لاس کا از بچه بققم حق کی گیرے منعظم خلاص توفق کرے ہانی خلاص تج گندنو پہاڑ رہا حق کہ جس گیرے غم کرتا ایک قدم نہیں وجالنی و الذي من علي فافضل دی نو دی آ غزا چې بمیاستان کړل دي رڈی کړل دي وافانی فاجل او رای تراله رڈی راله کل الحمدلله لا کل حال اللهم رب كل شيء و مالكه و اله كل شيء اعوذ بك من النار دا دوام یاده کا ځان سره کله کله خلق تا تبرشی یو استادی ټینشن مې ډېر خراب لنه راځي او ځفرا تو فندا او ځف با تخې خالد بن وليد نبي عليه السلام د فریاد کو من الآرق د بی خوبائی چه خون نراج دی نبیعی سلام مطوی آوائی تایلہ پی راشک اللهم رب استماوات استب یا دو اسمانون رب او ده آغصا شاگی پی آسمان پی سو رکڑ دے او دو او زمق و رب و ما اقلت او چکی دیز مقوشت پڑی دی او رب دشیعتین و ما اغلت او ده آغص زنج دا, دا شیطان کم راکی کن لی جارن من شر خلق کن لی هم جمعیان شم مال کې نا هر د هر مخلوق نجتا پیدا کرنے این یبرتالی او دین اعلی فنارہ کچھ بمازی آتیو کیوتن و این یبغی او جای ظلم کی مازجار و جل سناو و لا الہ غیرو مالک عنا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مالا و یا و اثرنا و اثرنا ربی اللہ علیہ وسلم و منینا سردہ فردہ آرلیم و تاقره و نصره و نصره خیر د دې ورځي کامیابی د دې ورځي فتحو مدد د دې نور د دې ورځي برکت د دې ورځي هدایت د دې او د برکتانه د دې برکت لپاره او د الیا د دې او د ساعت په الله ز اورم ته هر سحر دا وای الله معفنی فی بدنی الله معفنی فی سمعی الله معفنی فی بصری لا اله الا انت تقرره طبیا بیوایدہ حینا تصبه و صلاح صلاح حینا تمسی فقالا یا بنیه نبی علیہ السلام و رضی و یدو بیهن و انا احب و حب و ان اصطن بسنته دمازا امیننا چه زدد نبی علیہ السلام بسنت و سیقیدہ حکمہ مان غبو ویلو وعن الله نبدأ او او تر په هغه اتره الله او اصلي الله او سيديا او او اصلي الله او اوصي بزيکي اوسيږي اللهم اجل اول هذه النهار صلاح او وسطو نجاح او ابتدا شد او صلاح د لایت د روزګار او او سرونه جاهن او میځ د کامیاببه او ګځای ننجاب چې مخصص سړی ته حکل <تصال> شي اوافې د کامیاب ک یار ح رامینه ول لالاړرم د فونپه ا او د ا سر لغنهرا سر م